Zerbitzu publiko eta urbilekoaren aldeko banderolarekin ateradira ofizialen ganberako langileak karrikara. Berrogei bat ziren sindikatuak deiturik beren lanbidearen privatizazio arriskua eta lanpostu galtzeak salatzeko. Alde batetik formakuntza sailean, frantziar gobernuak egin nahi duen erreforma salatzen dute, formakuntzak espailituzke gehiago ofizialen ganberak kudeatuko txomin Buia zebdeteko ordezkaria. La loi apprentissage qui pourrait externaliser les CFA chambres métiers c'est-à-dire ça ne serait plus les chambres métiers qui le géraient ça serait des associations donc elle perdrait effectivement toute cette gestion là et surtout l'expertise qui est faite par les chambres métiers au niveau des formations en apprentissage dans l'artisanat. Hortazgain bigarren erreforma bat ere salatzen dute, ofizialen ganberari ainbat egin behar murristuko lizkiokena. La loi pacte qui supprimerait certaines missions des chambres de métiers ou en tout cas avec la dématérialisation qui ferait que les chambres métiers nu Nen intervientu ere pli direktaman opri desentropiz, koma elefo actuellement. Azkenik, beren soldatak emendatzea ere eskatzen dute, espaitute emendaketarik izan, bi mila